إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي بالله فلا مذلنا ومن يضلل فلا هالينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول يأيغ الذين آمنوا تقول الله حق صادق ولا تموتنا إلا وعنده مسلمون يأيغ الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبق منهم من رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 والشغل أمور محدثاتها، وكل محدثات بدع، وكل بدعات ضلاله، وكل ضلاله في النار. أيها الجاهلون إخوانا أقدام سيمريكان. فلبابها لي يقترح إن, إن شاء الله تعالى إتفاقنا بحاس سكيلس داري رسالة علمية عقائدية. Selanjutnya Selanjutnya Ia menangis Ia menangis Ia menangis Ale Ibnu Abi Hatim <coughs> dari i'tiqad yafidan yafidan <coughs> yang dia tanamkan kepada guru imam Abu Zur'ah Rawazi yang nama ya'dzilullah bin Abdul Karim hidup di akhir lahir di akhir abad 2 Hijriah tahun 244 Hijriah dan perjalanan hidupnya Pada abad ketiga Hijriah Sampai wafat Pada tahun 264 Mizriyah Al-Imam Ibn Abi Hatim Menanyakan kepada gurunya yang mulia ini Dan juga kepada ayahnya Itu Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir. Yang lahir pada tahun 195 Hijriah Wafat pada tahun 277 Hijriah Al-Imam Ibn Abi Hatim Menanyakan Tentang usuluddin Dasar-dasar agama Pokok-pokok agama Kepada kedua orang Islam besar ini. Al dimam Ibn Abi Hatim Yang bernama Abdul Rahman Bin Muhammad Bin Idris, Bin Munzir Hidup di abad Ketiga Hijriah Dan awal-awal abad keempat Hijriah. Beliau lahir pada tahun 240 Hijri Dan wafat pada tahun 327 Hijri Risalah yang kecil ini Akan tetapi Sangat padat Dan mencakup Usul Dasar-dasar yang sangat besar di dalam Islam yang menjelaskan tentang akidah salaf ahal sunnah dan jemaah secara mujman karena membuat besar risalah ini orang ulama Maka para ulama Menukil Saling menukil dari zaman ke zaman Sampai pada hari ini Tentunya kerana beberapa sebab ilminya Yang pertama Kalau mereka melihat berdasarkan Nur cahaya dan hidayah al-kitab al-sunnah yang berjalan di atas manhaj salakul urman bahawa apa yang telah ditulis oleh Ad-imam Ibn Abi Hatim tentang asmat sunnah wa din, adalah dalam rangka Menegakkan aqidah Islam yang sahih yang benar. Kemudian yang kedua juga dalam rangka menghancurkan bid'ah dari firkah-firkah sesat. Seperti Rabidah Dan Khawarij Dan Murjiah Dan Jahniyah Dan Muqtazilah Dan mereka yang mengikuti perjalanan kitab Dari firqah-firqah susah ini Seperti kaum Fanasifah Ashariyah Maduridiyyah Sudiyyah izbiyya tahaririya tahaririya dan suruhnya dari kegelapan kegelapan bid'ah dari zaman ke zaman sampai pada hari istimewa kita yang hidup pada zaman khusus dari negeri yang kita cintai sangat berhadap sekali kepada risalah yang ditulis pada Imam Ibn Al-Ihatin ini juga karena beberapa sebab ilmiah dan amaliyah di antara dia adalah telah munculnya dan tampilnya kaum sindikat yang sangat merusak bahkan memurtadkan kaum Muslimin dengan ajaran mereka kesatuan agama. Wajahul <tuh> Adiyah seluruh bahwa seluruh agama itu sama. sangat gencar tidak awak pada hari ini oleh kerana itu tidak jalan dari kaum muslimin kecuali mereka menunaikan kewajiban mempelajari akhidat islam yang sahih yang benar berdasarkan mas Al-Quran yang berjalan di atas pemahaman salatulullah di antaranya adalah risalah yang Kecil ini yang ada di tangan kita. Di antara sebab yang lain adalah para ahli bidah bersama para pengikutnya dan orang-orang yang terkena subhat atau perancuan mereka, senantiasa menyebarkan berbagai macam bidah mereka di tengah-tengah kaum Muslimin. Bersamaan dengan itu mereka pun dengan syarat kerasnya Dan kasar dia telah mengadakan penyerahan dan perlawanan secara terang-terangan Kepada Sunnah Sundari Ahlinya Di antara sebab yang lain adalah Telah munculnya begitu banyak Terkot-terkot sesat yang merupakan cabang dan kelanjutan dari sirpa-firpa sesat yang dahulu dengan nama dan fakir serta penafilan yang baru yang unif umat akan tetapi dalam manhaj dan aqidah yang sama dalam pemalaman, pengamalan dan dakwah yang sama Di antara sebab yang lain adalah telah tersebarnya kejahilan yang sangat jalan terhadap Islam dan ajarannya, khususnya aqidahnya. Di antaranya lagi adalah munculnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memerhati tentang agama yang berbicara tentang agama Allah yang berhubungi mereka yang mengaku diakui, atau diakui sebagai ahli agama padahal pada hakikatnya mereka adalah apa-apa yang sesat dan menyebabkan kesesatan dan menyesatkan begitu banyak manusia Kemudian di yang lagi adalah Secara umum akidah yang diajarkan Di negeri kita ini Terambil dari kira-kira Paksasat dan muqtaziyyah Yang diwakili oleh asyariyah Padahal Abu Hasan Al Ashari, Rasulullah Ta'ala Alaihi Wasallam yang mereka kandalkan atas nama telah meninggal dan kesesatan Mu'tazilah dan seterusnya sampai akhir ayatnya. Yang secara global secara majemah telah pindah, kaki dah yang sahih, aki dah secara ahli wal cerdik dan jemaah, walaupun pada sebahagiannya Masing-masing ada sisa-sisa peninggalan Mu'atazilah Tapi beliau telah berusaha sekuat kemampuannya La yukallibullahu nafsan illahu sa'ad Apa yang diyakini ala abul-haqar la syariah adalah sangat berbeda Jauh sekali dengan apa yang diyakini oleh Mereka yang menyandalkan diri Kepada nama beliau Dengan menamakan Asyairah Kita lihat Kita lihat umumnya kaum muslimin di negeri kita kecuali sebagian dari mereka ya Allah telah memberikan hidayahnya tidak mengenal sifat Allah Azza wa Jal kecuali hanya 20 bahkan sebagian dari mereka mengajarkan kurang dari 20 hampirlah terasa di negeri yang kita cintai di mana penduduknya mayoritas kaum Muslimi tidak tahu di mana maknanya, tidak meyakini akan nama dan sifat Allah Adalul, ketinggian ketinggian Zatnya. Dia tahu bahwa hukum alam ini di antara sifatnya sifat perbuatannya sifat pilihan, iktiriah, bersama yang dia teras, yang sesuai dengan kemurahan dan kemuliaan serta ketinggiannya. Dia ليس كمثله الشيوخ والصميم البسيط. tidak faham dengan sesuatu pun juga dan dia malah mendengar dan malah mengetahui, dan malah terdapat kerancuan-kerancuan yang begitu banyak melanda. Sebagian, kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar kaum Muslimin pada aqidah mereka untuk diri mereka, untuk keluarga dan yang terjadi di masyarakat mereka oleh sebab itu. Saya mencoba memperjelaskan risalah ini agar secara mujmal dikenal dan diketahui tentang sunnah Nabi kala kaum muslimin agar mereka paham. Akan api Islam yang benar, yang sahih, yang telah diajarkan Allah alamin dalam kitabnya yang mulia dan melalui lisan nabi-niby yang mulia, aleyhi salam dan diuram-uram diajarkan, diajimi, diajarkan, dijawabkan oleh para sahabat, ridwan Allah aleyhi jamian. Kemudian dilanjutkan oleh murid-murid mereka. Salat Taba'in. Kemudian oleh Akbar Taba'in. Dan selanjutnya. Dari para imam. Ahl Sunnah dan Jabah. Dari zaman ke zaman. Sampai pada hari ini. Semoga rahmat Allah tercurah atas mereka. Saudara-saudara. يا مصيب وليا كريم فر صاحب وذ الله عليه الجميع para sahabat mereka Sebelumnya mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mereka berada di jalan akidah yang hak manhaj yang hak mereka keluar dari paada Allah taala Rasul Perjalanan mereka sangat berbeda dengan perjalanan Ahlul Kitab Yahudi dan Tafara. Di mana Ahlul Kitab dari Yahudi telah merubah kitab Allah. Sebab so, di mana Allah SWT mengulang-ulang tentang keadaan mereka dalam kitab yang mulia. Yuharrifuna al-kalima amma wazi'ihi. Yuharrifuna al-Kalima al-Mawazihi Yuharrifuna al-Kalima al-Mawazihi Mereka telah merobah perkataan Yang di Allah dari tempat-tempatnya Pertama manusia Yang melakukan bid'ah tahrir Merobah Firman Allah s.a.w.t Baik lafad maupun maknanya Adalah orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Ketika kata Allah katakan Mereka telah melakukan seharif Terhadap Firman Allah dari tempat-tempatnya mereka merubah lafaznya. Mengganti dengan lafaz yang lain. Mereka merubah makna yang haq dan makna yang batil. Mereka lah orang-orang pertama yang membuat bid'ah tahrir. Yang kemudian hari diikuti. Oleh orang-orang nasara. Kemudian berlanjut terus. Masuk ke dalam fikiran orang-orang yang menyadarkan dirinya atas nama Islam dari para ahli jihad yang kemudian mereka meroboh ayat-ayat al-Qur'an ah ini orang yang pertama mengikuti mereka di dalam Islam adalah orang-orang Syiah Rafidah. Yang telah merubah Al-Quran dan maknanya, kemudian mengikuti pelbagai topik, pemuka-pemuka yang berbeza dan sebagainya, maka masuklah ajaran tahriq ke dalam Islam. Maka terjadilah perubahan besar-besaran dari mereka sahabat. كفر مدهد يهودي أدب برقابة رضو الله عليه الجميع مريكا بيأفرده مربع لافظ دل آيات آيات القرآن لافظ دل ما أنا دل آيات آيات القرآن الكريم مريكا من إيماني آباداني مريكا من يكون دي سنة نبيه مريكا من يكون سنة نبي مريكا عليه الصلاة والصلاة Dan mereka tidak keluar dari kaitah-kaitah bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan mereka tidak keluar dari fitrah yang Allah sitrahkan mereka. Perjalanan جاء دبر فرجلالني يقول دي اللطفاء مرئنا ان توحيد كان الله هو من منبلر التوحيد بقوله يا اوله يا لا صفاته لم سنصره sebenarnya ketika langsung mereka dibetulkan diajar kepada Rasulullah sallallahu atau mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka setelah wafat Nabi Muhammad alaihi wasallam manusia segala berada di zaman para sahabat yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis mutawafir. Nas, karni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di jabalik. Para sahabat. Maka mereka memiliki keyakinan yang sangat besar. Mereka memiliki pemahaman yang sangat bersih. Mereka berjalan di atas cahaya dan hujaya Al-Quran Al-Kerim Dan sunnah Nabi mereka yang pulih hari Salat wa salam Perjalanan para sahabat Atau zaman sahabat Selama Saluh abad Selanjutnya menekaskan oleh Rasulullah S.A.W. Muali S.A.W. Muali S.A.W. Muali S.A.W. Muali S.A.W. Beliau bersabda Pada tahun 11 Hijriah Sebelum wafat beliau Bahawa tidak ada seorang pun diantara kamu Yang akan hidup di permukaan bumi ini setelah 100 tahun satu abad berdasarkan hadis yang mulia bersama hadis hadis yang lain maka para muhaddisin khususnya dapat membedakan mana tabak para sahabat dan mana yang terakhir? Tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi setelah tahun 111 itu ia. Masa mereka berakhir antara tahun 100, tahun 100 bulan 111, satu abad perjalanan mereka. Diawali dengan فرزامة خلافة أمر سهل على منهاج النبوة عبر تارة تارة سكب سكب غنابي في تخليق المولية أو غضرة السدي السدي كل أخضر رضي الله تعالى عنه. Tidak ada muncul satupun bid'ah. Selesai khilaf al-Muqaddas kata khilaf. Jadi Khalifah yang mulia, orang yang khattab orang yang khatam Yang kita kenal, dan insan kita kenal. Keteguhan, keteguhan, kokohnya, kuatnya dalam berpegang teguh di Islam dan menutup pintu rapat-rapat pintu berbagai macam jubah. Yang terjadi pada umat Dan Umar pun tahu Bahawa oh, pintu itu Adalah dia sendiri Maka Umar bertanya kepada Mudaibah Yang mendengar dari Nabi SAW Apakah pintu itu dibuka Yang dibuka secara baik-baik Atau dipecahkan, dihancurkan Dihancurkan? Maka Umar meratakan Kalau difikirnya Selama pintu itu tidak akan bisa tertutup lagi dikeluarkan dalam 5 menurut Kholi maka kebahagiaan Allah untuk maktab membuat munculnya berbagai macam fitan dan dia akan terjejas dan kita lihat para ta'wah jamaah mereka persatuan manhad dan aqidah mereka dan mereka tetap berada dalam Islam dan sahih walaupun telah terjadi apa yang terjadi di antara mereka maka sekarang masuk ke dalam Uthman bin Appad Orang Allah taala yang dikelari sebagai zul nurain yang mempunyai dua cahaya kerana telah menikahi dua putri Nabi yang mulia Nabi Alaihi Wasallam itu wafiy dan ilmu umm kumpul nikah putramah menikahi putri Nabi kemudian wafat Nabi nikahkan lagi dengan anaknya putrinya yang lain dan menikah lagi dengan putri yang lain tidak kedua-dua digabungkan pada hal ini tidak diperkenankan diperbolehkan dan haram dalam Islam eh. Beliau menikahi putri dan kemudian putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Nabi kemudian menikahkan lagi Utsman dengan putri dia yang lain, kerana itu Utsman digelar Sunnah yang mempunyai orang yang punya dua cahaya. Dan Nabi saw. katakan dalam hadis hadis Sahih, umatku yang sangat tamak Allah Utsman bin Affan. Dan ketika Nabi saw. sedang duduk Lututnya terbuka Datang Al-Baqarah Tetap keadaannya seperti itu Datang Umar Tetap saja keadaannya seperti, seperti itu Kemudian datang Usman Maka beliau menutup Menurunkan kainnya Ketika ditanya Lalu beliau menjawab tidak Tidakkah aku malu Kepada orang yang malaikat malu pada itu Dan sejumlah Keutamaan Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala az Yang dapat kita baca di kitab-kitab hadith Dalam syarat yang sahih Sebab ini sahih kawali dan muslim Maka pada pertengahan Pemerintahan Uthman Mulai muncul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW akan terjadi fitnah Seperti gelombang lautan pada umat itu Muncul seorang Yahudi yang, yang bernama Abdullah bin Salah yang menyebarkan keyakinan yang sangat bakil yang sangat bersentara dengan ajaran Islam yang memang telah nyatini oleh para sahabat kerana itu dia ada salah sahabat yang mahu menerima dan baik kedatangan Abdullah bin saba dan dia terusir dari satu kota ke kota yang lain dari satu negeri ke negeri yang lain Sampai dia mendapatkan sekelompok orang-orang munafi'un. Dia memulai fitnahnya. Dari mengkritik Uthman. Bahawa Uthman tidak adil. Bahawa Uthman hanya memetikan keluarga, bahawa Uthman begini dan begitu, memaksa manusia-manusia agar mengangkat senjata kepada Uthman, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Pemberontakan tidak dibenarkan dalam Islam, mengangkat senjata kepada oleh al-amri tidak dibenarkan di dalam islam baik dengan dengan lisan maupun perbuatan Kerana kerusakan yang disimpulkan nanti di kemudian hari jauh lebih besar mencari mati Khalifah al-imah oleh al-amri di tengah-tengah umat dari mimbar ke mimbar tidak dibenarkan dalam islam دا الإني الملائي سلطاً بجراكاً قالت أبطر الله بالسماء فرمزنتي منافقة قالك رديك الشيخ الاسطائب التيمية رحي الله تعالى لمقدم حكتبنا من هات السنة في نقض كلام الشيعة والقضرية في نقض كلام الشيعة القضرية Mengatakan bahawa syiah adalah buatan kaum zindih mudah. Itu Abdullah bin Saba. Kemudian Sheikh secara panjang lebar sampai bertuluh halaman menjelaskan tentang keserupaan syiah dengan Yahudi Yatrasara dan Rasulullah dan seluruhnya. Kemudian Fitnah Abdullah bin Sama makin meningkat mengatasnamakan Ahlul Bait. Bahawa dua khalifah pendahulu Husain dan termasuk Utsman yang menurutnya mempunyai sejumlah kesalahan yang patut diturunkan dan dibiasakan telah Ramtah hak khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya yang berhak menjadi khalifah bukanlah Abu Bakar dan bukan pula Umar, apalagi Muslim. Tetapi yang paling berhak adalah Ali bin Abi Talib. Bahkan yang menyuruh. Tak pernah ia ya, kesana kembali. Seluruh para sahabat menolak membarani. Yang di kemudian hari nanti, ketika Ali bin Abi Thalib telah menjadi khalifah, maka mereka ditangkap tangkap di barakah hidup-hidup oleh Ais. Kecuali Abdullah bin Salam kepada Syeikh Syekh Syeikh bertanya, sempat melarikan diri dari pedangnya di Ais. lihat para sahabat manhaknya kuat, tegur, kokoh, istiqawah tidak terlalu walaupun fitnah itu telah tersebar tetapi kebohongan tetaplah kebohongan kedusaan tetaplah kedusaan dan ia akan berlanjut terus dan kemungkinan bahkan dapat diakini sebagai satu kebenaran oleh orang-orang yang di hati-hati mereka pernah dapat penyakit bahkan semadinya orang-orang yang baik pun akan termakan dengan khidmatan ini tidakkah belum hilang dari ingatan kita kisah hadithun ifti cerita buah-buah buah yang tersebar tentang Sayyidah Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertuduh. Orang Arab-orang Melayu itu, di mana mereka Abdullah bin Umar bin telah melakukan satu perbuatan yang penting. Hadis Al Irfi tercetak sampai sebagian sahabat terjele. Dapat tiba-tiba terperangkap dengan tuduhan ini dan sempat ikut-ikutan. Karena kebohongan dan kebohongan dan kebohongan disebarkan, diterangkan secara yakin menyakinkan maka kemungkinan besar akan diterima. Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Sabah diterimanah oleh sebagian manusia Maka terjadilah kesepakatan Kedurhakaan Terhadap Imam Terhadap Khalifah Terhadap sahabat dan mulia Salah-salam dari Al-Kulatah, al Al-Mahdiyin al Maka terjadilah apa yang terjadi pada diri Allah Pembunuhan Tumpahkan Dah Tumpulah Uthman Secara adlum Dan ini balak Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau pergi sebuah kebun Yang di situ ada sumur Masuk Abu Bakal Maka penjaga pintu mengatakan tidak izin masuk. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beri kabar gembira kepadanya akan masuk surga. Kemudian Umar datang lagi, minta izin dan penjawab pintu menyampaikan kepada Nabi Sallallam. Maka Nabi Sallallam bersabda sampaikan kepada dia beri kabar gembira kepadanya dia bahwa dia akan masuk janda. Kemudian yang ketiga Nabi Muhammad. Meminta izin untuk masuk Dan ketiga orang telah memenuhi Sumur Riz Nabi duduk di sini Kemudian Allah Kemudian Uthman Kemudian Umar Uthman minta izin untuk masuk Dan Nabi SAW berkata kepada penjaga pintu Yang ini mempersilahkan Uthman untuk masuk dan beri kabar gembira kepadanya Bahawa dia akan Masuk jannah Dengan sesuatu balat Jadi balat yang menimpa dia di dunia ini. Ujian Kulia Uthman menjawab musta Allah Musta'al Dia terbunuh Dalam usia yang cukup tua Berjalan Maka خلافه، صحيح قل أعطى صفحة فرا على قطاع العالم من الأميطار قمر الضحة في مقابل علي من الأميطار علي من الأميطار لن قبل القلباء الراشدين المهنيين كتوى هو... كتوى فرا صحابة ابن نبي صلى الله عليه وسلم رمحان الصحيح Maka ta'alfaqum bi sunnati wa al-khulafa' ar-rashidin Maka terjadi apa yang terjadi fitnah di antara para sahabat. Dan kita tidak boleh menyebut dia kecuali jika kita punya bukti. Dan kita tidak boleh memasuki perselisihan pertengkar di antara mereka. Kecuali dengan kebaikan, dengan keadilan. Yang semuanya mereka kata ulama ahadul sunnah warjaah adalah para mustahib yang benar akan mendapat ajran dua pahala. dan yang salah akan mendapat ajaran satu bahala. Karena semua yang mereka telah diredah oleh Allah Taala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahawa mereka adalah sebaik baik, baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia. <tuh> dan dari sallallahu alaihi Wasallam sallam kepada mereka, mengatakan kepada manusia bahawa mereka adalah sebaik baik umat ini. Sebaik baik umatku, bahkan sebaik baik manusia. Sebaik baik generasi sesudah, generasi para Nabi dan rasul. Rima Allah ini jadinya. Tapi <tuh> mereka <tuh> manusia yang berjalan sesuai dengan tabiat yang ada pada manusia yang dapat berbuat salah dan dosa baik dosa mesir baik dosa, dosa besar apalagi dosa dosa kecil namun kebaikan dan kebaikan dan kebaikan meredah yang menggunung dan kebaikan meredah yang diibaratkan seperti lautan dalam dan buas. yang terbentang di hadapan mata kita Maka kesalahan mereka ibarat titik air yang jatuh ke samudera luas. Al-hasanat. Maka. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Innal hasanat. Yudhibnas sayyia. Sesebutnya kebaikan-kebaikan itu adalah. Akan. Menghapuskan kejahatan-kejahatan dosa-dosanya. Adami indah lakumana aqidah ahlu sunnah wal jamaah timbalan al-hatanah dan sayyat oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersamda sara'umuh unduk loruh al-sa'abat la tasubbur ashabini la tasubbur ashabini jalan kalu caki mati fa'abattu diulah fakir wakari jalan kalu kalau kira-kira salah orang di antara kamu memiliki emas berat gunung sebesar gunung murid, lalu dia mengkhilfahkannya, maka dia tidak akan dapat mencapai derajat sahabat. Satu mud, meskipun setengah mud, satu mud adalah dua telapak tangan orang dewasa, sepenuh dua telapak tangan orang dewasa, setengah mud saja. Tidak mencapai teraja sahabat Secara umum, ada pun kesamaan mereka berlebih kurang. Yang paling utama, yang tertinggi tinggi adalah alulafah, alulsidin, dan mahdi. Tidak ada perbezaan antara para ulama al-sunnah bersama, Al kecuali sedikit daripada awalnya. Mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali? Yang akanlah Uthman lebih utama dari Ali kerana sesuai dengan urutannya. Awal masa ini, umatlah agam. Kemudian ada orang yang lain yang dijami semuanya menjadi sebulu orang yang dijami masuk janda. Kemudian pasangan asal diikun awal untuk menghajili dan sebaliknya bertolak khat mereka, bertingkat-tingkatan martabat mereka berlebih pula. Tetapi secara umum mereka untuknya teraja yang sama tinggi dimiswakan dengan orang yang datang ke tujahnya maka pada zaman ayat ini muncul dua ilmuah besar tulang Islam dalam waktu yang bersama pertama munculnya kaum khawarij Kemudian Syiah Ravimus Terus Berjalan masa sahabat Sampai pada akhir-akhir masa Muncul Madhab Qadariya Yang diprobori Yang disuarakan oleh Ma'amad Al-Juhani yang diterangkan dengan sanatnya dan di dalam Muslim di kitab Sahihnya dalam membawakan hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril Alaihi Salam dari riwayat Umar Al Khattab yang dibawa kepada anaknya Abu Abdullah Umar Al Khattab disampaikan kepada ibu Umar disampaikan oleh ibu Umar kepada Tabiin yang dua orang Tabiin yang bertanya kepada ibu Umar tentar ajaran yang baru muncul yang mereka tidak dapat kedua orang tadi ini melihat ada sekelompok orang yang mereka belajar tapi belajar kesesatan yang menafikan ilmu Allah yang menafikan ilmu Allah. Maka tadi dua orang takdiri ini mengembalikan persoalan akidah yang besar ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Mereka berusaha mencari para sahabat ketika itu dan bersepatan mereka bertemu berjumpa Abdullah bin Allah di masjid dan mereka menyampaikannya bahwa di sana ada madhab yang seperti ini. Tidak ada takdir. Yang diperhakikatnya mereka memingkar di ilmu Allah. Maka ayub umar mengatakan kepada mereka sampaikan dariku bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Saya pernah mendengar bapakku yang umar penghantar berkata dan selusin maka dibawakanlah hadis jibril yang sangat kita kenal yang menjelaskan tentang islam, iman dan zakat. Di awal hadis yang pertama yang dibawakan oleh lima muslim di kitab sahihnya, di awal kitabul iman. Tadi ini, memulakan kepada para sahabat. Bertanya sebentar, keyakinan kepada sahabat. Maka malhamu qadariyah yang dililah yang telah dikufurkan oleh para ulama, karena pada hakikatnya mereka menafikan, menolak menarik, ilmu Allah. Qadariah yang selanjutnya tidak menolak ilmu Allah yaitu Qadariah Muqtazilah tapi menafikan meniajakan bahawa perbuatan hamba diciptakan Allah. oleh Allah diingkari oleh Muqtazil yang dibantah oleh seluruh ulama Al-Quran Surah فالأئمة تدلسان تؤولسان دي ترى عليه أمير المؤمنين في الحديث، الإمام فرع الحبيب، يدل ما في البخاري في كتابه صنع الطنوس جاري خلف أفعال العباد. Penciptaan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Hamba sendiri secara hakiki yang mengerjakannya. Kerana itu adalah adanya perintah dan larangan. Setelah berakhir masa sahabat. Dengan kebaikan dan penuh kebaikan dan keburukan di permukaan maka datang zaman ternyata muncul berbagai macam aliran muruginah muqtazinah huzahiyah Muncul tokoh-tokoh dengan sejumlah pemahaman-pemahaman mereka yang sangat besar dan menyesatkan. Semua yang mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka merubah ayat-ayat. Al-Urar mereka menolak Sunnah Rasulullah SAW. Mereka jadikan akal pikiran mereka sebagai atas yang pertama. Mereka mendahulukan akal pikiran mereka dari wahyu. Maka bangkitlah para ulama menjelaskan terkait kekuasaan dipegang oleh ahlu sunnah sehingga ahli bid'ah bersembunyi. Bersembunyi dan bersembunyi Tidak berani menampakkan diri Sampai Diangkatnya Khalifah Al-Ma'mun Maka mulai Mereka Alifat al-Makmur seorang yang yuhibbul adil seorang cinta ilmu tetapi belajar tanpa kawahid dan doa biasa belajar tanpa kawahid dan doa kalau demikian Maka apa saja bisa masuk ke dalam dirinya Maka tokoh-tokoh Ahli bid'ah Pada zaman itu Seperti ibnu <tukut> Abi Dua Seperti Bishop Bin Giyad Al-Marisi Menjadi guru dua orang guru dari guru Khalifah al-makmum mulailah dia memaksa manusia untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk Al-Quran adalah makhluk maka diunjikan para ulama. Satu di sisi, sebagian ulama melarikan diri takut diuji, sebagian ulama berptaqiyah, sebagian ulama tampil cerahkan tegas mengatakan Al-Quran kalab Allah. Bukan makhluk dari seluruh jurusannya Maka terjadilah kegembaran Marahlah kalifah Dan terjadilah apa yang kita ketahui Dengan mihna Ahmad bin Hanbal Mihna Ahmad bin Hanbal Beberapa kali pada lalu, mukazila memerlukan kuasa, tapi para ulama tampil dengan lisan dan tulisan mereka, dengan tidak memborong kepada pemerintah. Setiap alimul ahmad mengatakan dia ya amirul mukminin, berikan kepada saya alkitab dan sunnah. Jangan akal fikiran Terjadilah perjabatan Yang sangat besar di istana ketika itu Antara Ibn Ibn Ahmad dengan Ibn Abdul Adi Masalah Al-Quran makhluk atau bukan Tersusik dari Cerita yang sangat mengharungkan Dari perjalanan Para imam ahli sunnah wal Jama'ah, Nanti sekilas tarikh Islaminya Kerana kaum Muslimin Telah memiliki Wilayah yang sangat besar Terbentang luas Dari Masrik sampai ke maghrib Wilayah Hijaz Telah dikuasai penuh Hijaz Karena sekarang ini terdiri dari negara Saudi Arabia dan di sekitar ini daerah kekuasaan wilayah kaum ini kemudian wilayah Iraq yang terdiri dari Kufa, terdiri dari Baghdad, terdiri dari negeri Bagdad, Kufa, Basra kemudian wilayah Syam yang terbentang luas sekali dan sekarang ini Masuk ke negeri Negara Syria Jordan Persebi Wilayah Syam Kemudian Terbentang luasnya ke negeri Yaman Kemudian masuk ke Mesir Dan wilayah Iran Dikuasai oleh kaum Muslimi yang dahulunya adalah pusat kerajaan Majusi Kesawah, pusat kerajaan Majusi. Ketika surat Nabi Yusuf yang Rasulullah SAW datang kepada Kesawah, kepada Kesawah surau surau disurati. Maka Nabi SAW berdoa agar Allah mengkoyak-koyakkan kerajaan. Sejak itu, maka runtuhlah dinasti Majusi sedikit demi sedikit. Tapi pasti, hancur tanpa ada sisa. Kecelah yang demi sini dibunuh oleh anaknya yang haus kekuasaan. Dan anak ini pun membunuh-bunuh saudara saudaranya yang laki-laki tinggallah wanita yang menjadi ahli waris dan dia sebelum membunuh bapaknya, bapaknya telah merasa bahwa anaknya akan membunuh dia maka dia persiapkan racun enam bulan kemudian anaknya pun mati maka yang tinggal adalah wanita diangkatlah dia menjadi ratu bagi negeri yang besar yang mempunyai kuasaan terbentang luas yang sanggup mengalahkan keislam ramai ketika itu Nabi Yubul yang semasa belas bersabda yang saya kira betul -betul aktar, tidak beruntung satu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpinnya maka sejak itu sedikit sedikit tapi pasti berjalan di dalam peruntuhan sampai pada zaman Umar Al Fatih hancur leburlah dinasti Madusi palsu. Kerana itu mereka sangat tegang luar biasa kepada Allah dan Hatta. Maka terciptalah agama buatan si Yahudi. Mempersatukan antara Yahudi, Majusi dan Masyarakat. Itulah itu. Maka sekarang telah dikuasai oleh kaum muslimi. Sebenarnya. Dan terus masuk ke Afghanistan. Dan terus masuk ke daerah Rusia. Itulah yang kita kenal dengan bilad negeri-negeri Khurasan. Maka dari Khurasan negeri di Khurasan ini terdapat para imba. Kita kenal al Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Kalau sekarang ini Uzbekistan. Al-Imam Muslim, Al-Imam Hakim, Zainal Abidin, Zainal Abidin Astin sekarang Nama-nama Islam dengan Shi'i. Lima muzomba Abu Hatim ibnu Abi Hatim di dekat Tehran, Daerah negara Iran. Semua mereka adalah kaum Muslim. Lima muda di Afghanistan. Para imah di Qurusan. Maka mereka para imam mendatangi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan Imam Ahmad bin Hamba, Di Al Sahnim mereka belajar, mereka mengamalkan ilmu, mereka menulis dan seperti seperti yang dikatakan oleh imam besar mereka. محمد بن إدريس الشافي أول قويش سنة إذا أكون في بغداد. بقدة إذا في بقدة أولا من اللي أعالي اللي التاقوى اللي وارق داري أحمد بن حمد من في مصير حجرة بينا maka pada masa-masa itulah masa ya, telah begitu banyak bid'ah tersebar walaupun ketika itu pada akhirnya ketika diangkatnya khalifah al-mutawakkil khalifah yang berasaskan sunnah yang bermanahkan sunnah ini membebaskan Imam Ahmad dan menghancurkan bid'a meninggikan sunnah menghormati para ulama ahli sunnah maka bangkitlah sunnah setelah melewati ujian yang panjang sekali beberapa khalifah maka saat-saat itulah Azimam ibnu Abi Hadim Pertanya kepada bapaknya Dan gurunya Untuk ia tulis Ia sampaikan Apa ia Para ilmu, para ulama Di seluruh negeri Mari kita Pada halaman 17 Pertanyaan ibnu Abi Hatim Kepada ayahnya الإمام الحاسم كان الإمام بسرعة تنتهى أصول الدين قال عبد الرحمن بإذن أبي حاسم سألت أبي وأب زرع رضي الله عنه أن عن مداره أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار Wahai yang terkutuk dari itu. Pelabur Kedai Imam Abdul Abi Abu Umar bin Adiha bin Abu Prunah pertanyaan kepada Bapak. Yaitu Imam Abu Hatim. Dan Abu Zurah. Rosulillah alaihim. Tentang Mazhab Ahlu Sunnah di dalam asas Islam. Tidak makan juga ilmu tawin Tidak makan juga as syariah Tidak makan juga Aqidah atau Iaqifah Tidak makan juga as sunnah Semua sama berbicara Tentang Dasar-dasar Atau Tawak-tawak Yang ada dalam agama ini Tidak dinamakan Dengan ilmu karam Taukan saudara Apa yang dimaksud dengan ilmu karam Ilmu kadar adalah berbicara tentang Allah secara umum, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang iman dengan akal pikiran semata, beralaskan rayu bukan wahyu, melakukan pembelaan terhadap Islam dengan doa semata tanpa wahyu maka ini merupakan kesesatan Syah bin Junbah, Jaham bin Sopuan, Jaham bin Sopuan. Tahu entah Jaham bin Sopuan pendiri jahannya. Tanah di datangi oleh kaum Zindir. Meminta bukti tentang wujud Allah ada tidak Allah itu? Engkau mengatakan Allah itu ada. Pernahkah engkau melihatnya? Dijawab oleh Jaham, Tidak. Pernah engkau mendengarnya? Dijawab oleh Jaham, Tidak. Pernah engkau merasakannya? Tidak. Lalu atas dasar apa? Engkau meyakini Allah itu ada. Bimung Jahan. Lihat. Orang yang tidak berasaskan wahyu. Kedimungan selama empat hari dia tidak menyembah Allah memikirkan jawaban jawaban, jawaban, jawaban apa yang harus dia berikan kepada kaum sindik maka berfikirlah dia dengan fikiran yang tidak beralaskan wahid Tetapi cara-cara kaum penasibah selama empat puluh hari dia datang kaum sindik Dia maksudkan bahawa saya telah memiliki jawaban Dia balik bertanya Ruh itu ada Kalau meyakini ada yang Ayah oh, ada Pernah melihatnya Kaum sindik menjawab Ya enggak Mendengar, merasakan Ya enggak Kan sama Dia tidak bisa menjawab Kaum sindik tidak bisa menjawab. Lalu dia membuat ka'idah. Ka'idah yang sangat kesat sekali. Begitulah Allah. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa didengar. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Tidak tahu dengan manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menghilangkan seluruh sifat-sifat Allah. Oleh karena itu seluruh para imam mengatakan. Jahminya kufarun. Jahniyah adalah Kumpar Secara umum Adapun menghukumi orang per orangnya Memperlukan Wujjah sampai pada dia Hukum secara umum Berbeda hukum dengan ta'i Orang per orang Lihat Itu ilmu kanan Membela Islam Menjeratkan setan akhidat Islam dengan wakil mana tanpa wakil Benda dengan al Abu Hanifah Ketika dikatani oleh kaum sindir Yang juga bertanya Meminta pembuktian Adakah Allah itu Maka Al-Limam berfikir Dan mengajak mereka berfikir Dan ini dan Dallal naqriyah yang keluar dari jalur dalil akaliah adalah dalil dalil aqliyah Kembali pada jalur dalil akaliah ada dalil dalil aqliyah sebagaimana bermaksud kerana sesuatu yang saya diberi oleh Tuhan di alam orang yang paling agung dalam masalah. Maka dia berkata kepada kaum sendiri, biarkan saya sejenak berfikir. Setelah diceritakan kepadaku ada sebuah kapal besar dia berlayar dan berlabuh, menaikkan dan menurunkan muatan, menerjang berlayar, menerjang ombak yang demikian besar, dan tidak ada nakhodahnya, tidak ada yang mengendalikannya kaum sidik mengatakan apa hadal syai'un la yakuluhu akil hadal syai'un la yakuluhu akil faham, tahu artinya apa Ha? Bukan tidak masuk akal, salah. La, ada saya yang punuh hafal. Orang yang berakal tidak mungkin akan mengatakan seperti ini. Orang yang berakal tidak mungkin. Hal ini tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berakal. Ketika itu lima bulan di bawah Zakat Wajib Hakum. kamu. Ini. <tid> Alam yang tinggi dan rendah, langit dan bumi dan segala yang mewujudah yang ada di antara langit dan bumi tidak ada penciptanya. Fauzi <tuhi> dan <t 'al> kaum <-mui> bingung kaum. Fauzi <tuhi> diam seribu bahasa tak sanggup mengomong apa. Seperti perkataan Ibrahim alaihissalam alaihi wasallam pada malam itu. Ketika Namrud mengatakan, ketika Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Allah yang menghidupkan dan memasihkan. Namrud mengatakan, aku yang menghidupkan dan mematikan. Tidak dibantah oleh Ibrahim. Sebab kalau dibantah, enggak, Allah yang menghidupkan. Dia akan katakan, enggak, saya yang menghidupkan. Ada habisnya enggak? Tapi pindah ke tema yang lain. Begitulah mujahid dalam Islam. Berpindah dari satu hujah ke hujah yang lain Bukan seperti kaum kita Apa namanya? Debat? Kusuh. Ujungnya apa? Berkelahi Ujungnya cari mati, berkelahi Dan ini tidak boleh Maka Ibrahim tidak melayani jadi Firaun Firaun mengatakan di hadapan di hadapan di hadapan kaumnya di luar pejabatnya, di hadapan Ibrahim. Pada hakikatnya orang yang hidup dan orang yang mati ini yang ada saya yang menghidupkan. Ada tafsiran lain, tafsiran lain seperti dia bawa orang yang hidup, kapan dia mau lepaskan, atau dia bunuh dia bisa Tapi tafsiran dia lemah kata sebagian ulama-ulama. Yang benar adalah dia me me memberikan memasukkan apa satu keyakinan. Meyakin ada orang yakin. Bahawa hakikat kehidupan dan kematian ini saya menghidupkan. Maka Ibrahim langsung pindah ke uncah yang lain. Kalau betul demikian. Terbitkan matahari dari tempat terbenamnya. Saluh ital lelih kamar kata Allah. Maka bingunglah orang yang kapir itu. Bagaimana dia terbitkan matahari dari tempat terbenamnya bingung tiram habis khudjahnya langsung tidak tetap di tempat itu berkutak terus ini yang sering terjadi pada kaum kita debat-debat tidak ilmiah sama sekali atau kurang ilmiahnya tidak dengan khudjah tidak dengan dalil maka diamlah kaum itu seribu bahasa diam tidak bisa menjawab apa sebuah kapal yang dimisbahkan dengan langit dan bumi, bintang matahari bulan berlayar dengan sendirinya dia sudah mengingkari ya? sehingga mereka mengatakan hadza shay'un la yaquluhu aqil orang yang berakal dia mungkin akan mengatakan mau seperti ini kok dia mengingkari pencipta yang menciptakan langit dan bumi fa aslamu ala Maka mereka pun masuk Islam semuanya di bawah tangan yang di bawah Muhammad. Rayu yang berasaskan wahid berbeza dengan jahat di semua. Karena itu ilmu kalab sangat tercela. Apa kata di bawah masyarakat? hukuman terhadap orang ahli kalam ha? di alat di jalan di pasar dikatakan ini orang Akibat orang apa namanya Siksan hukuman bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah Hukuman untuk orang Ahli karam adalah Di Arab, di jalanan, di pasar-pasar agar manusia tahu Beginilah Orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah Kerana itu ulama mengatakan Menambahkan ilmu dan Dengan syariah dengan as-sunnah dengan at-ta'yid dan yang semak dia menjadi dari lafaz lafaz syar'iyah maka itu yang ditanyakan oleh al-Imam al Ibnu Abi Hatim maka dijawab oleh kedua imam ini يَمُنْ جُنْكَا تَرَحْتَ الْجَلِيلِ إِجْمَاءَ عَلُّ الْصُلَّةِ لَا قُصُورُ الدِّينِ فَقَالَا مَتَقُوا الْوَلِوَةَ فَقَدْ أَدْرَقْنَا لَهُلَمَاءَ أَدْرَقْنَا لَهُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَرِ حِجازًا وَعِرَاقًا وَحِصْرًا وَشَابًا وَيَمَنًا فَقَالَ مِنْ مَذْهَابِهِ Maka kedua yang menjawab kami dapatkan kami jumpai para ulama yang Allah Alumul Maudzah di seluruh negeri, di Hijaz, di Iraq, di Mesir, di Syam dan di Yaman tidak disebutnya Quraisy, karena kedua imam ini dari Quraisy. Maka dari madhab mereka tentang musulmim yang Maka disebutkanlah satu persatu oleh imam sebagai pokok-pokok dasar-dasar aqidah agama sunnah wal jamaah yaitu inna al iman ya wa amalun yasidu wa yasbus ini menjelaskan firqa-firqa besar dari khawaris, mufti dan mujtahid yang menafkak iman itu adalah satu satu bagian tidak terpisahkan tidak terbagi-bagi. Sebagian yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah, ma pengetahuan saja. Sebagian lagi mengatakan bahawa iman itu cukup dengan lisan, tidak ada satu poin dalam perbuatan dan hati. Sebagian lagi mengatakan keimanan itu dengan yaqinan dan perkataan. Tidak ada satu poinnya dalam perbuatan. Maka para ulama mengatakan, "Inna al-iman qaulun wa 'amalun, yaziid wa yanqus." Iman adalah qaulun wa amalun bertambah dan berkurang bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati Syaitan. Berarti bertambah dengan mengerjakan amal taat, berkurang dengan mengerjakan amal maksiat. Begitulah syiar mereka berdasarkan kitab dan sunnah, inna iman qaulun wa amalun yazid wa Kemudian mereka melanjutkan. Yang saya beri judulah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Biar jahatnya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Tapi segala jahatnya. Lapat dan makna adalah kalamullah. Yang diterima alai Jibril alaihi salam kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi salam kemudian Muhammad sallallahu alaihi salam menyampaikan kepada kepada kemudian ditulis oleh kepada dan disampaikan kepada dan seluruhnya tidak tersulit sedikit pun juga dari perkataan Jibril dan salam alaihi salam Al-Quran lafzan ma'laya ma adalah kalamullah Lafz lafaz dengan huruf -ja, ya, ta, ra, adalah kalamullah Alif ba' ta' ya sa'ya adalah kalamullah Fa so di alif lam mim tiga huruf alif lam mim kalamullah Allah bersuara dengan suara dia dengan huruf dan nafas nafas dia, ini maknanya bijani sihatih kemudian surimah kepada takdir yang baik dan buruknya dan khayor khayor تصديرهم بينه وغلهم دار من الله عز وجل كم يريدلقتن سبيل بي امتي وخير هذه الامه بعد نبيها ابي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وهذو ال القه الخلفاء الراشدون المهديون سبق في امته سوده نبيها او ابا ثمود ثم عمر ثم عثمان ثم علي هم العلماء ورسيل المهديين وان العشر وان العشره الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم للجنه عدم لين به وقول حق كما yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disaksikan oleh beliau sebagai calon surga atas persaksian beliau adalah hak benar adanya kemudian seluruh para sahabat wa taraqum 'ala asali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qat'a anna shajara dan bertarung yang mengucapkan rahimahullah atau radiyallahu anhu kepada semua para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menahan diri dan mencerahkan perselitian yang terjadi di antara mereka adalah haqidah ahlu sutna wal jemaah yang punya lahir firma-firma besar seperti rahmida seperti khawarif dan yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai pada hari ini rekan itu al-dimar al-zul رأى الله تعالى ما يتاكن يمساك إذا كذبك فأني إذا رأيت أهدا يمتس أهدا من أصآل رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم أنه زندق أبدينا كون رئيس يمن كان مادي يمر شخص من, من رأي أكبر صعاب صعاب محمد صلى الله عليه وسلم صعاب صعاب رسول صل الله صلى صل الله عليه وسلم فعل أنه زدير تطوير رسوله إلى زدير قام. ثم ينطبقن صفة النور الذي صفة ذات الله نعم صفة الله النور. سبح اسم ربك الاعلى تصبيكا ورب يوم الدين الاولو صفه الاولى dari adalah al-istiwah al-ulu adalah sifat zat al-istiwah adalah sifat fi'liyah ikhtiyariyah din sifat istiwah pada malam dan pada petang ya yang sesuai dengan penjaran adalah dari aqiyah atau sunnah yang salah tersar yang menjalani firqah firqah tersat dari ahli jidah asal turqah dan Jahmiyah, dan yang mengikuti mereka dan yang mengikuti manak mereka dari asariya dan maturidiyya berkata kedua imam wa anna Allah ala arsihi ba'inun min khalqi kama wasat bihi nafsahu fi kitabih, wa ala lisa wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bila kain. <tuh> Sesungguhnya Allah bersama yang di atas arusnya. Yang terpisah dari makhluknya. Allah tidak bersama makhluknya. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Sebagai hal yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya. berulang-ulang kali Allah SWT menjelaskan bahwa ia bersema'ah di atas arus. Di antaranya ayat yang sangat besar. Di awal-awal surah Tuhan. Al-Rahman Al-Rahman Dia tersaruj Dia bersenayat Dia istiwa Dia bersenayat dengan kebesaran Dan kemuliaan serta ketinggian Allah Lain saka mitrihi syayun Wahu s-samiq al-basir Dan Al-Ihdi Sabru Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan Salah satunya hadis jari Yang diingkari oleh ahli Bidah yang dikatakan bahwa hadis itu baik padahal hadis itu tidak baik. Tanpa kali tanpa bertanya bagaimana pengesahannya Allah di atas aqli? Karena pemikiran mengenai sifat adalah cabang dari pembicaraan mengenai zat. Sebagaimana zat Allah kita tidak bertanya bagaimana zat Allah? Demikian itu mengenai sifat-sifat Allah. Karena pembicaraan mengenai sifat sifat Allah merupakan cabang dari pembicaraan mengenai zat. Allah 'azza wa jalla. Apakah Dia setiap sesuatu? Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, Kemudian al-Imam kedua Imam membawakan ayat Al-Quran, "Laisa kamithlihi shay'un wa hu Dia tidak sama dengan sesuatu pun juga dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Orang-orang mukmin akan melihat beset Allah di akhirat dengan mata kepala mereka. Berkata kedua imam, "Wahdul Tawarohu Taala yira' fil akhirah, wajrah al jannah bi absarhim." Allah, kalau akan dilihat di akhirat dan akan melihatnya penduduk surga dengan mata kepada mereka. Ujubi yom idil nafzrah. Ila Rabbihaa Nabiya. Ketegasan ayat yang mulia menjelaskan kepada kita. bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat oleh orang-orang mu'minul. Wujud hari itu Ila Rabbihaa Nabiya. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri senang gembira. Ilah Rasbihah Nabi lah tegas, tidak boleh ditakwil kecuali kita mau berada dalam persatuan ahli bid'ah atau Ila kemudian kurung ila amat kepada nikmatnya dia melihat. Rasulullah pernah mengatakan Ila Rasbihah Nabi kepada Rabbnya dia melihat. Kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah dalam sejumlah alis Sahih yang dikuar oleh Bukhari dan muslim bahwa kalau akan melihat. Allah ta'ala yang mengingkari al-khawarij dan al-jahmiyah dengan tilka tilka syat menetapkan sifat kalam berkata-kata bagi Allah dan mendengarun kalam-Nya كيف dan mereka mendengar perkataan-Nya dengan Dia kehendaki dan seperti yang Dia kehendaki Allah berkata-kata dengan lafaz, dengan suaranya, dengan hurufnya menyelangi hi... mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah dan al-Gharbi yang wujud di antara dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ketika Rasul berada pada والجنه حق والنار حق وابن الخلقتان لا يفنيان ابدا فالجنه ثواب لاوليائه والنار عقاب لاهلي مقصيته الا من رحم سرجت واد الذهب والنار ايت ايضا حق والثانيه Menyatakan mazhab jahiliyah yang agresif. Surga dan neraka itu luhap bila ada. Kedua-duanya dalam makhluk yang tidak akan punah selama-lamanya. Maka surga dan tempat ganjaran bagi wali-waliya sedangkan neraka adalah bagi orang yang maksiat kepada dia, kecuali orang yang dia rahmat. Menyatakan akidah kaum faham bahawa surga dan neraka itu merupakan simbol merupakan keadaran, kebaikan, dan kejahatan dan tidak ada wujudnya keimanan kepada syirah wa syirah Tuhan pun syirah yang terbentari dan dijelaskan dalam hadis-hadis s.a.w keimanan kepada nizan di malam Wal mizan yang di dalam kuffa tali kuffa tali, di dalamnya amal-amal ibadat. timbalan. Yang berbunyi dua-dua timbalan, yang ditimbang dengannya amal-amal amba yang baik dan buruknya adalah hak. Menyatakan keyakinan muazzin dalam jamiah. Ia ya mengingkari tentang terbunyi Dan mereka telah melakukan tahrib perubahan makna terhadap ayat-ayat Allah. Dan mereka telah menolak halis-halis yang sahih. Atau mentahrib yang merubahnya dari makna yang hak kepada makna yang maafir. Kemudian beri orang yang besar beradaan. Dan Wallahu mukurlamu di Nabi Yudha sallallahu <Sess> <Sess> alaihi wa sallam hak al-haut telaga yang dimuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam dengan yang adalah hak dalam sejumlah hadis mutawatir yang dikeluarkan dalam jamaah ahli hadis diantaranya dengan al imam al-mukhari dan muslim yang menjelaskan tentang al-haut telaga Nabi sallallahu alaihi wa sallam kemudian kemudian menjelaskan tentang syabat yang diingkari oleh serka-serka besar yang muncul dengan sekarang dari khawariz wa pendirah jahamiah dan yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman. Sampai pada hari ini yang kita dengar dan kita lihat dengan kedua mata dan kedua telinga kita bahawa mereka meninggalkan shubat nabi musyir alaihi s-salatu s-salam dan shubat para nabi rasul dan sausnya wal shubat uhaq wal laasan min al-tawaidi yakhruzun min al bil shubat uhaq shubat dalam al-qur'an dan kesuluruhan sebagian manusia dari ahli tawahid yang masuk terhadap dan keluar dari neraka dengan sebab mendapat syabat adalah hak benar-adanya berdasarkan lusuh, nas-nas dari hadis-hadis yang begitu banyak yang mencapai derajat mutawatir bahawa orang-orang murim, ahli tawahid yang masuk dalam neraka dengan sebab dosa-dosa yang lain mereka akan dikeluarkan dari neraka Bahkan telah datang hadis-hadis yang menjelaskan Bahawa orang yang memiliki Bahawa orang yang memiliki keimanan Hatta segerak sawi, Zara'ah Yang kecil sekali Mereka akan keluar dari neraka Ini yang diingkari oleh Khawarid Dan Muktazilah Dan Jahaniyah Dan selanjutnya Sampai pada hal ini Kita mencegah Bahawa Sebagai manusia Yang hidup di zaman kita Di negeri kita Mengatakan bahawa Yang masuk neraka Tidak akan keluar Yang masuk neraka Tidak akan keluar Jadi orang-orang Mumin yang masuk, masuk neraka Tidak akan keluar Maka ini menyalari aqidah Rasulullah SAW dan sejumlah hadis hadis Rasulullah SAW kemudian ulama berkata bahwa azabul kabri dan azab kudur adalah hak kemudian ulama menjelaskan bahwa munkaun dan nakun hakun dan mereka murkar dan nakir adalah hak datang sejumlah hansalis yang perancat, yang mutawatir yang menjelaskan tentang adab kubur Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan lain-lain sabda Rasulullah SAW bahawa menjelaskan adab kubur adalah kubur adalah lahak dan ini diingkari oleh muqtazilah dan yang sepaham dengan mereka dan dua orang malaikat yang bertanya dalam kubur al dan nakir adab al-lahak adalah hakul dalam hadis yang dikwar kepada riba misteri langsung disebut nama wa munkar dan nahiun munkar dan nahi. Kemudian kalau melanjutkan, wakiamul khatibul hakul kiraban khatibin melainkan mencatat amal adalah hak sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat al Quran dan hadis nisabul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keimanan kepada hari kebangkitan sudah mati. Walaktu min bahadil mauti harpun kebangkitan sudah mati arahap bila ada jeli jasad dan ruh dan ruh dan jasad menyerang mana? Yang mengingkari kebangkitan, mengingkari kebangkitan dengan jasad tapi dengan ruh dan belakangan sebagai manusia mengingkari secara mutlak hari kebangkitan ini. Kutub bagi pelaku dosa dan samsara di dunia dan di akhirat berkata kepada Imam: "Wa ahlanil kabair fi mashiyatillahi alaihi wasallam, la nukafir ahal kiblati beduluhim, walatil saratiyahum ilallahi alaihi wasallam. Orang yang melupakan dosa dan samsara, urusan diserahkan kepada mashiyat Allah, kepada Allah alaihi wasallam." Inna Allah adzab Inna Allah akunkan kami tidak mengkafirkan ahli kebenda kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa mereka kami serahkan rahasia mereka kepada Allah alamazirul merupakan aqidah yang sangat-sangat-sangat masyukkan sangat, sangat, sangat, sangat. di mana hidup pada zaman seperti kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin yang lain dengan sebab dosa-dosa mereka. Dengan sebab dosa-dosa mereka, mereka mengkafirkan para penguasa Muslim yang mereka lihat pada sebagiannya menyimpang tanpa ada wudjat, tanpa mereka menegakkan dosa yang membuat orang keluar dari Islam dan dosa yang tiada mengeluarkan orang dari Islam tanpa menegakkan wudjat, tidak ada dalil, tidak ada burhan ia adalah nazar khawat siap baik bahkan mereka tidak mengkafirkan orang-orang saja mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengatakan bahawa negeri ini adalah negeri kafir. Negeri ini adalah negeri kafir. Dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Karena tidak berhubung dengan mani Allah. Maka mereka hakim dan mahkumnya adalah kafir. Penguasa dan rakyat adalah kafir. Allah SWT. Lihat akhidah yang sangat musafir. Wa ahlul kabar di masyarakat Allah SWT. Orang yang mengerjakan dua dosa salam salam. Jisrah akan mengerjakan kepada Allah. Tidak dikampirkan. Selama mereka tidak keluar dari Islam. Kemudian kedua wa imam al-Zukar. وَنُكِيمُ فَوْضَ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ بَعَا إِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَارٍ وَزَلَانٍ kami menegakkan wajib jihad yang haji bersama para pemimpin kaum Muslimin pada setiap masa dan zaman tidak mengikuti hawa hati jahil dari tiap-tiap keserak seperti khawali mengangkat senjata kepada para sahabat itu beragam dan beralih serta sahabat lain tidak mengikuti muridah tidak mengikuti Mu'tajilah. Jihad harus dengan Uli Amri. Tidak boleh sahabat pun juga menjurunkan jihad yang bukan Uli Amri. Ulama yang menjelaskan kepada Uli Amri. Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Al-Allah Al-Quran Rasul. Hak memerintahkan jihad adalah ulil amri Dan berjihad bersama ulil amri Kita lihat pada zaman Pada hari ini Pada zaman sekarang pada hari ini Banyak seruat-seruat dia Dari sebagian Awal Dari sebagian kelompok Dan lain lain Hal ini disebabkan Kerana kejahilan mereka terhadap aqidah Islam. Kerana penyimpanan mereka dari aqidah ahli sunnah dan sebarang. Kemudian kedua orang imam melanjutkan yang saya memberikan judul dan arahan kepada orang pemimpin kaum muslimi berl-amri dan wajibat mentega dan mentaati mereka dalam hari yang mahrum. Berkata kedua imam. Wala naruh buruj ala a'immati wala ikhada fil fitnah. Wa kami tidak keluar melawan atau menentang kepada para pemimpin kaum muslimin dan kami tidak memeranginya jalan fitnah dan kami mendengar dan taat kepada orang yang Allah angkat menjadi pemimpin kami dan kami tidak keluar dari ketaatan kepada untuk perkara satu dasar dari dasar-dasar fakir akhlaq siddah dan jamaah demi kemasrakan bersama demi kemasrakan ummah demi kebaikan-kebaikan yang demikian besar sekali-kali berusahakanlah untuk Yaitu benarina amanu ati Allah wa ati rasul boleh ambil dirimu. Boleh ambil dirimu. Jadi jumlah hadis hadis Rasulullah Sallallahu Sallam bagaimana? Jika boleh dari makcik di perasa awal tahap, apabila dari perintah makcik, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh ditaati. Tetapi akan tetapi tidak boleh keluar dari ketatan secara umum. Perintah untuk memikuti sunnah dan jemaah. Alam sunnah dan jemaah. Dan menjauh sembalan dan dirba. Berkata kedua-kata. Wala tabibu sunnah dan jemaah. Wala tabibu sunnah dan jemaah. Wala tabibu syurudah dan khilafah dan kurbah. Kami. Menikuti sunnah dan jemaah. dan jemaah. Dan kami menjauh dan khilaf perselisihan yang akan membawa kepada perpecahan serta serta, serta membuat kelompok-kelompok seyitih-seyitih aliran-aliran kewajiban kaum muslimi berjabah berjabah menikmati jabah s.a.w. Allah ini jabian dan mereka tidak berontak tidak keluar dari ketakaan kepada pemilik mereka di negeri mereka, mereka, mereka ulil amri mereka yang akan menimbulkan kemaslahatan-kemaslahatan kebaikan-kebaikan yang besar dan hilangnya kerusakan atau memperkecil bahaya, kehancuran dan kerusakan-kerusakan kemudian kedua iman melanjutkan yang saya beri judul jihad dan hadiatan berlangsung terus-terus sampai hari kiamat bersama ulil amri وإن الجهاد ماضي منذ بعد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيام ساعة مع أولي الأنري من أئمة المسلمين لا يبتله للشيء والهد كذلك في سؤول الجهاد ستاقر لكم ترسد الله عز وجل, وجل, وجل الغد صلى الله عليه وسلم Sampai hari kiamat bersama ulil amri dari para pemimpin kaum muslimin dan tidak sesuatu berjumlah yang dapat membatalkannya, demikian juga haji. Kemudian penyerahan zakat diperluburakan kepada ulil amri untuk dibagikan kepada yang berhak. Berkata kedua-dua, Wadakus min minas sabaim ila ulil amri min a'immatil muslimin dan diperbolehkan menyerahkan zakat-zakat berupa binatang-binatang ternak yaitu antara-antara pilihan asri dari para pemimpin kaum muslimin boleh juga kita bagikan sendiri langsung kemudian kedua selanjutnya mengatakan yang saya beri judul di antara aqidah saraf adalah al istisna di dalam keimanan mengatakan إن شاء الله سيؤمن مؤمن فالفتا والناس مؤمنون في أحكامهم ومغارسيهم ولا نسلي ما عند الله عنه جل فمن قال إنه مؤمن أقل فهو مهتبه ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيبه dan manusia, yakni kaum muslimin secara lahiriah iyah, dihubungi beriman di dalam kubur-kubur lahir iyah mereka. Dan demikian juga di dalam hukum waris mereka. Sedangkan kita tidak mengetahui sama sekali keadaan mereka yang sebenarnya di sisi Allah Alhamdulillah. Maka pada siapa yang mengatakan kesempatan dia suci yang sebenar benarnya, maka dia muktani ahli bid'ah. Dan barangsiapa yang mengatakan tersungguhnya dia mukmin di sisi Allah, maka dia termasuk dari para pendusta. Dan barangsiapa yang mengatakan tersungguhnya aku orang yang beriman kepada Allah, maka dia benar. Saya beriman kepada Allah atau saya mukmin insyaallah taala. Kemudian kemudian ia melanjutkan menjelaskan tentang fil farqah sesat. Seperti firqah Murjiah, firqah Qadariyah, kemudian uh, Jahmiyah kemudian waghida kemudian khawarij kedua mereka dan walul rujian dun muktali'un dun bullalun muljian adalah ahli bidah intisar wal qadariyah muktali'atun bullalun wa man ankara min ghud anallahu la ya'lam ma yakun qabla an adalah ahli bidah intisar Maka pada masing-masing di mereka, yaitu di antara orang-orang pada dia yang mengingkari sesungguhnya Allah, tidak mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadinya sesuatu tersebut, maka dia kafir. Kemudian wan dal jahani yang kufar, sesungguhnya jahani itu adalah orang-orang kufar. Wan dal rofidah atau orang-orang Islam, sesungguhnya rofidah itu adalah orang-orang yang telah meninggalkan Islam. Wal qawaridul murwaq qawaridul orang-orang yang murwa telah keluar dari ketaatan beliau menjelaskan beberapa firqah yang ada pada zaman beliau yang merupakan usulul firqah dan telah jelas dan nyata berbeda pada zaman kita sekarang ini tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengaku secara tegas saya qawarid saya mu'tazilah saya murji'ah Kecuali sedikit dari yang paling sedikit. Dikecualikan adalah orang-orang syiah. Mereka mempunyai markas. Mereka mempunyai tempat. Mereka mempunyai negeri. Dan mereka terang terangan mengatakan bahawa mereka adalah syiah. Sedepiknya adalah mengaku ahlu sunnah wal-jamaah. Oleh kerana itu sangat sulit perusahaan sekarang ini. Kecuali kita kembali kepada aqidah yang sahihah. aqidah yang benar. Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ahlul sunnah. Mana yang firqah, firqah, susah. Kemudian di lagi. Tentang kuburnya orang yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Kerana Al-Quran adalah salamullah. Kemudian pembicaraan mengenai Tawakuhnya orang yang tidak mau mengatakan apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Kemudian kesesatan orang yang mengatakan bahwa lafaz Quran yang dilapaskan oleh pembaca adalah makhluk. Padahal lafaz Al-Quran yang diucapkan oleh pembaca adalah salamullah. Sedangkan Qari yang pembacanya adalah makhluk. Kemudian sebagian dari tanda-tanda alhamdulillah dan sirka untuk kesesat. Berkat ilmu ilmu pilihan para Muhammad semikut aldi rodi Allah yang boleh kul saya pernah mendengar bapa saya berkata, alamat ahli bid'ah alwakiatu fi ahli al-azhar telah bid'ah ke mencari majelis untuk bid'ah ahli al-azhar yaitu ahli sunnah wal jamaah, walaupun zulafat sembunyian umah al-azhar Asyriyatun Yuriduna imutual al-adha' Tanda kauzidika dalam mereka menawarkan Ahlul Azhar Ahlul Sunda, Sundari, Asyriyat Orang-orang yang paling rendah Orang yang tidak ada kebaikannya Serta ma'idahnya sama sekali Asyriyat Orang-orang yang cukup Yang mereka kauzidikan tadi pada apikatnya adalah Untuk membatalkan Sunda Wahai abu Jahmiyya, tasmiyatul ahlu sunnah mushabbiha. Dan tanda Jahmiyya dalam mereka menamakan ahlu sunnah sebagai mushabbiha. Kalau yang menyuruhin Allah dengan makhluknya, perut seperti anak cucu Jahmiyyah pada hari ini. apabila bila ahlu sunnah katakan Allah mempunyai tangan yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak kami sih seorang, maka mereka melafalkan Mushabbiha, mereka mengatakan Mujassima dan yang semakna dengannya. Walau bersuruh Qadriyah Sesudah itu adalah Sunnah Sujirah dan Qadriyah Mukhtadir adalah mereka melafalkan Ahlus Sunnah dari kaum Jabariyah, iaitu orang-orang yang dipaksa kerana tidak mempunyai tangkap sama sekali. قدريه معتدلة من إنكار أفعال العباد من خلق العباد وعلما المرجية تسميه أهل السنة قاضية ونقصانية وإن ونقصانية عندما المرجية لا بريء منها كأهل السنة سبب الكون Yaitu kerana al-sunda menetapkan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Sedangkan murciah merasakan bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Padahal kata kedua imam. Walayal haku al-sunda illa ismun waqib. Wa yasta'ilu anta jibahum hadihil azari. Padahal Ahlul Sunnah tidak mempunyai nama selain nama yang satu. Dan susah yang berkuntur kepada mereka Ahlul Sunnah semua nama-nama lain. Jadi nama yang satu ialah Ahlul Sunnah dan jemaah. Ia yang ditudukan Ahli Fidra kepada Ahlul Sunnah. Ia dapat macam nama dan lafaz julukan-julukan. Seperti yang telah diterangkan sebagai dalam Al-Dimam Fidra Al-Hadim. al Imam Abu Hatim. Di, di, di risalahnya ini, ada yang menamakan mujas, mujasima, usabiah dan yeah. lain-lain. Yeah. Kemudian, al-Timam ibnu Abi Hatim pada akhirnya mengatakan, saya pernah mendengar bapa saya dan Abu Zulah memerintahkan untuk membaik-baik ahlinya. Dan mengingkari menulis kitab dengan rakyu semata tanpa azam. Alakak banyaknya kitab-kitab yang seperti ini pada zaman itu. Dan melarang duduk di majlis Ahlul Qalaam. Dan melihat kitab mereka. Dan kedua diberatakan layup di usahimu kanalim abad. Kala Abu Ahmad, Semintu Adi wa Ahmad يأمرني بقدراني أهل الزيد والبلاد، ويبلضني رأي الغما أشد التقليل، وينكراني وضع القتلى الرأي في غير آثار، وينهياني عن المجادسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يخلق صاحب كلام أبداً. بركت محمد إمام ابن أبي هريرة. Saya telah mendengar Bapakku dan Abu Zulah. Kedua yang telah memerintahkan untuk menghadir. Membaikkan ahli sesuatu di ahli bid'ah, Dan ini berkembang. Diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan. Antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Apabila kekuatan ada pada ahli bid'ah, Maka tidak ada faidah yang membaikkan topok dan topok baedah. Bahkan itu ahli ahli sunnah. Kerana yang dimaksud menghajar adalah bermanfaat bagi orang yang dihajar dan bermanfaat juga bagi orang yang menghajarnya. Bermanfaat bagi orang yang dihajar agar rujuk kepada kebenaran, agar rujuk kepada kebenaran. Bermanfaat bagi yang membayar bayaran kaum Muslimin tidak terlalu dengan ajarannya. Dan ini yang dikatakan ahli Sunnah memiliki kekuatan apabila hajar itu menimbulkan masalah apabila hajar itu tidak menimbulkan masalah maka tidak perlu dihajar kerana ini tidak lazim ini adalah tidak lazim dilihat dari kondisi, dari keadaan berkembang muslim ke dengan perkembangan zaman maka dijelaskan ajaran-ajaran ajaran yang kesat dengan sendirinya kaum Muslimin akan menjauhinya dan para penyeru ajaran-ajaran sesat ini, dan kedua-duanya itu bapa Buddha dan Musala sangat keras kali pada kedua daripada tersebut. Yaitu ahli kespadaan bilas. Kedua-duanya pun telah mengingkari menulis kitab dengan romy akal fikiran, semata tanpa adanya asal dalil dari dari dari hadis dari perbathan sahaba dari sabi dari, dari peraibma. Alangkah banyaknya kitab-kitab yang seperti ini pada zaman sekarang. Yang tidak patut kita baca. Tidak boleh kita perjualan belikan. Kemudian kedua-duanya Allah menurut di majlis Ahli Kalam. Dan melihat kemana kitab kitab mereka. Dan kedua-duanya mengatakan Ahli Kalam selama-lamanya tidak akan beruntung. Karena hati baik, hati lemah. Dan subhat begitu banyak. Demikian sekilas. Kita melihat isi daripada risalah yang sangat berharga. Semoga bermanfaat dan masih ada waktu sampai sampai 12 2 hari pertama ada beberapa perbedaan Jangan banyak-banyak pertanyaan Kanan juga Ya mungkin saya uh, Jawab Ini juga ya. Pertanyaan yang Pertanyaan yang Pertanyaan yang Pertanyaan yang Pertanyaan telah saya jelaskan Jeraan yang dimaksudkan jeraan Para sahabat Jeraan Jemaah amaliyah Kita harus mengikuti jemaah perasaan Yang kedua kita tidak boleh keluar dari jemaah kaum muslimin secara umum Di dalam negeri mereka Dalam mentaati pemimpin mereka Tidak boleh keluar mengangkat senjata memberontak. Sehingga kita menjadi semparan sehingga kita mengikuti kaum khawarij. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah saksi kepada kita menjelaskan tentang terpaham Islam, al-jama'ah, al-jama'ah, al-jama'ah para sahabat baginya di Yub Asyhad. Jelaskan. Adapun membuat kelompok-kelompok, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kelompok-kelompok atas nama agama, yang alwala'abu'al-mara'i cekahkan al al al al atas nama kelompok ini, mengajak manusia kepada kelompok ini, maka akan timbul di sini kelompok-kelompok dan akan muncul asamnya. Ada mendirikan yayasan Untuk wakilan Maka ini tidak sederhana Karena tidak ditegakkan Al-warab al-warab atas nama Yayasan Selain Allah Untuk memudahkan urusan Karena demikian diatur oleh pemerintah Bagaimana membantah keyakinan yang mengatakan Allah ada di mana-mana, tempat? Ijlas kal nusus bashas al dan sunnah. Dijelaskan nusus bashas Alkitab kitab dan sunnah dari dalil syar'iyyah naqliyah, sam'iyyah. Dari dalil syar'iyyah naqliyah, sam'iyyah. Yang diterima dari riwayat dari alkitab dan sunnah lihat hadis yang sangat bercampur yang diberikan oleh jemaah salasah yang diberikan oleh jamaah imam ahli hadis hadis jariyah dimana yang disuasana pertandingan berjaya tahu aida Allah dimana Allah jariyah itu jawab kesalahan Diwar terlihat, lima menarik, lima Muslim, lima paham datang dan datang dan banyak sekali. Yang kedua, dalam dalil fitrahnya, fitrah yang ada pada makhluk manusia, bahkan haiwan. Tanyakan kepada hati kita, ketika kita menyuruh Allah, ya Allah, ke mana hati kita berjalan? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke bawah, atau ke atas? Jawabannya lakas. Allah telah ditelaskan, makhluk memisahkan, Rabi ada di atas. dan ahli-ahli kita pun meyakini seperti dia menyeru ya Tuhan bahkan haiwan sepanjang penelitian dia mengangkat kepala dia ke atas memohon kepada rohnya agar diturunkan hujan dalam musim kebal yang berkepanjang maka orang itu. yang mengatakan Allah itu lima kali telah rusak kita dan mengikuti suratah oleh Fir'aun. Karena orang yang pertama menginginkan Allah ada di atas adalah Fir'aun. Ketika Musa melatarkan orang yang ada di atas, maka demok sombongnya dengan nada istihaq menggesek dia perintahkan menterinya Haman. Untuk membangun bangunan yang tinggi. Agar dia bisa menaik. Melihat melawak Tuhan yang Musa. Ada atau tidak. Karena saya meyakini bahawa Musa dikombol. Berdasarkan ayat yang beli ini. Maka seluruh imam ahlu sunnah dan jemaah. Di kitab-kitab mereka. Mengatakan. Bahawa Musa telah memberitahukan kepada Fir'aun. Allah s.a.w. Karena kalau tidak buat apa Firaun Memerintahkan Hamad untuk membangun Menara yang tinggi Bangunan yang tinggi Agar dia bisa mencapai langit Untuk melihat Tuhan yang bersedih Andai kata Musa memberitahukan Allah dari mana-mana Tentu Fir'aun akan mencari ke pasar pasar, Ke rumah-rumah dari Israel Untuk melawat melihat Apakah ada Tuhan Musa? Tidak Hal ini menunjukkan bahawa Musa memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Allah Rabbul Ars Al-Azim Fishamad Grahi orang yang mengatakan Allah di kudlimakan mengkunci sunnah Nabi Allah bukan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pencerapannya? Apa-apa pada sembarangan orang, di sembarang waktu, pada siapa saja, kapan saja, itu yang mereka terangkan. Jadi sangat buruk sekali pemahaman mereka terhadap kitab Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tersebarlah Mempunyai imam Dan masih lagi mengklaim imamnya yang sah Dan semakin hari semakin banyak Tak bayar. Tapi berulangnya penerapannya. Nah, di sinilah kita memerlukan bakat syarat berhaji dan ini merupakan kewajiban bermanfaat dan manfaat salat salat. Satu metode untuk memahami kita berulang Rasulullah SAW secara ilmu, amal dan dakwah. Tanpa manfaat ini kita akan tersesat. Seperti tersatnya kelompok-kelompok bayat ini. Dengan khalifah-khalifah bayamannya. Imam-imamnya. yang bayat mereka. Jumlahnya terlalu banyak. Akan sering saya ceritakan. Saya diajak oleh salah satu kelompok. Dari kelompok-kelompok ini. Untuk mengajar hadis di kelompoknya. Dan undangan yang seperti ini, bukan hanya dari satu kelompok. Dan tentunya dengan membayat imamnya. Lalu kepada sebagian mereka, saya katakan, bawakan dalam hadis disebutkan, Apabila dibayat dua orang khalifah, bunuh salah satunya. Maka kelompok antum Mengaku ada khalifah yang paling sah. Kelompok yang sana mengaku demikian Mana yang lebih dahulu Harus saya bunuh Lalu salah satu Kelompok ketua kelompok itu Jalan nah, Pergi Kan apabila dibayar dua orang khalifah Bunuh salah Satu sekarang bukan hanya dua, bukan hanya tiga, bukan hanya empat, bukan hanya lima. Luar biasa. Ada yang berbawah tanah gerakannya, suriak. Ada yang terang-terangan, resmi, pakai organisasi. Makanya tahu setiap, setiap peraturan itu ada baikannya. Di kelompok besar ini ada bayi hatinya, Di kelompok ini ada bayi hatinya. Bahkan di tarekat-tarekat subiah yang begitu banyak yang terhati. Dan jumlahnya ada bayi hatinya. Oh, sudah ada? Oh, saya tumpang. Saya kira sama Jakarta yang dulu. Pada dua belas tu hmm, otak saya masih di sana berarti. Pikiran saya, saya kira masih setengah jam lagi. Tapi saya bilang satu jam, Makanya saya satu jam cukup soal jawab ini Ya, ya, alhamdulillah. Antuk tak? kasih tahu, sudah. Hmm. Apa nasihat Ustaz kepada saudara-saudara kita yang masih terberemu jamaah-jamaah SBI? Pertama kita doakan. ad Doa, doa bukan baca. Doa agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ketika dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahawa suku Da'ud durhaka menentang, maka Rasulullah SAW berdoa. Allah mahdi dausat Ya Allah berikanlah hidayah kepada suhu daus Datalkanlah mereka kepadaku dalam keadaan muslimin. Ad-doa Ad doa Doanya dua biasa Tidak ada yang berdoa takdir kecuali doa Karena itu Dabi S.W.T. mengajarkan kita agar kita terindak berdoa-berlindung dari takdir-takdir yang buruk Ma'ruf itu harga doa Allahumma ini ha aku berikan bersuara, ya Allah berhidup kepadaMu dari buruk yang kau makan, takdir yang buruk. Jadi kita berjalan dari satu takdir ke takdir yang lain. Adua, Ad doa dengan tulus, dengan ikhlas, karena layak minum akhirat pun hatta. Saya lupa hadis ini La yu'minu ahadukum Hatta yuhib Hatta yuhibbali ahlihi Ma yuhibbu Linafsu La yu'minu ahadukum Dia berpura-pura imanat Surah para'l-kaw Hatta yuhibbali ahlihi Ma yuhibbu linafsu Sampai dia mencintai Untuk saudaranya Apa yang ia suka untuk dirinya Dirinya telah memperoleh kebaikan Hidrat yang membesar Masuk ke mana artinya Walaupun mungkin baru dijepitannya, maka keberkatan yang besar ini dia mungkin saudaranya memilikinya. Jangan kita senang memikat kesesatan saudara kita. Kita gembira saudara kita mendapat hidayah. Kita gembira saudara kita terimalah. Dan begitu banyak. Dan jalan di mungkin tuhkit, jalan di cakimati, jalan di aja, kalau dari keluaran kita keluaran dari filosofi satai baru kita rancakan wah dia kan dari filosofi satai saya kan senior, mana masalah baru, gak boleh sombong, sombong, sombong, sahabat saya yang ini, kan berfikir berencakan. Sesuatu yang besar terhadap Rasulullah SAW. Dan kita tahu, surat -surat kita, sebagiannya, sebagian besar dari firpah ini, dari firpah ini, dari firpah ini, terbaik bagi kita. Hidayah, Tuhan. Yang kedua, menyampirkan anda. Dohrit. Iya, ya, sebentar. Dua menit lagi, dua menit. Dua menit.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 Kerana pikiran saya mungkin sama di Jakarta, sehingga dari tengah sebelas dan sebelas, saya fikir mesti ada waktu satu jam buat persoalan jawab. Ternyata setengah jam. Mohon maaf. Nanti kalau ada mungkin ada kesal, mungkin kita bercakap dulu. Subhanallah, Alhamdulillah, syukur dan syukur anda setuju bantu bila kita marilah bawa Allah.